Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma Ovo je put moj ja pozivam ka Allahu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 Sulemana Ćebićeva broj 1, Dobrnja Pij, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sahara. Bismillah wa ismi Allahi, Allahu al-kayu wa jamano, bismillah Svi čuli za šeha Abdulaziza Ibn-Ubaza, koji je bio dugogodišnji muftija Saudijske Arabije i jedan od velikih učenjaka. Jedan od učenjaka čiji život podsjeća na primjer prvih generacija u ibadetu i u znanju i u pravednosti, zato što nekad su ljudi imaju ibadet imaju znanje, ali možda nisu pravedni. Ibn-Ubaz alaihi rahmetullah, kada je bio muftija, a postoje uh, struje od njegovog vremena pa i dan danas, koje ne žele da stvari idu i da se primjenjuje vjera, da ljudi budu u pobožni u Saudijskoj Arabiji na drugom mjestu, ali kažu, ono je srce. Ako ga pokvariš, pokvariće se i ostali Vudovi. Pa neki su, budući da zbog okolnosti salam, Budući da zbog sredine koja je sasvim drugačija od naše sredine i prirode ljudi i njihovog shvatanja uh, i običaja koji postoje u Saudijskoj Arabiji, njihovi učenjaci bez izuzetka su rekli da tamo u Saudijskoj Arabiji zbog tih običaja i stvari ženi nije dozvoljeno da vozi auto. Da je došao jedan novinar i napisao u jednom članku Da je došla fetva od šeha Ibnu Baza u kojoj je dozvoljava da žena vozi auto. Ljudi su pročitali u novine, u novinama šta piše, došli kod šeha Ibnu Baza i kažu mu šeha, ti si rekao da je dozvoljeno ženi ono što si prije govorio da nije dozvoljeno. Kaže, nisam to rekao. Kažu, planak. Kaže, to nije tačno u meni sekretaru da nazove urednika novina nazove urednika novina kaže ja nisam to rekao to je laž na mene trebate onaj da ispravite pošto je Imlomaz bio izuzetno ugledan i u tim krugovima novinara ovaj mu kaže nemoj se še isekirati mi ćemo objaviti da ti to nisi rekao i objavili su i ovo mi ćemo dati otkaz Ovo mi je što je rekao da ćemo mu otkaz, nije više nikad rad kod nas, kod navinjar. Kada šehr, vi objavite to da ja nisam rekao, a njega nemojte mu davati otkaz. Čovjek možda ima ženu i djecu i to mu je jedin izvor prihoda. Tako je bio šehehibnu paz. Šehehibnu paz je jedne prilike, budući da u muftistvu njihovom je onaj, imao sektor za dodjelu pomoć socijalno ugroženim. Došao jedne neprilike čovjek i dijelili su tada, u tom periodu, po 2000 rijala što bi odgovaralo sada 400 eura od prilike vrijednost. Socijalno ugroženi imeli, koji su potvrdili potvrdama da su socijalno ugroženi i došao je čovjek, uzao je od službenika ček da će dobiti 2000 rijala. Sa čekom ide u kancelariju kod BIM baza da se to potpiše. I na putu do kancelarije je dodao još jednu nulu. Pa umjesto dvije hiljade napisao je dvadeset hiljada. Kad je došao kod sekretara, sekretar ide ko šeha i kaže šeh, evo ga ček, ali ova je dodao jednu nulu. Umjesto dvije hiljade dvadeset hiljada, deset puta više. Kaže šeh, potpiši. Kaže, kaže potpiši. Onda to nije mora uraditi, on to ne bi uradio. Prošla godina i dolazi ovaj čovjek, pokavio se što je to vratio, dolazi i da vrati, bare, u muftijstvu. I dolazi sada kod sekretara i kaže, ja sam prošle godine ona, došao ili prije toliko i toliko, dijelila se pomoć, ja sam dodao nulu, vi ste mi, ona, tako, ja sam se pokavio Allahođer Lešanu, ja hoću to da vratim. I kaže, ulazi kod šeh Bimba da uđe. Uprin ga Šehib bin Baz kaže ne moj vraćat, nego vidi onaj koji je po put tebe i njemu daj, daj mi I zato on svojom biografijom podsjeća na učenjak iz prvih generacija. Šehib bin Baz je bio učenjak sestrem. I bio je znalac nekoliko islamskih disciplina kojima je dostigao veliku što bi rekli mi derađu, ili veliki akademski nivo po modernom, onaj, po modernom izražavanju. Kada se donijela odluka ili odlučilo da se osnuje uh, fakultet Kur'an i Kerima na našem univerzitetu, trebalo je tražiti profesori koji će biti predavači na univerzitetu. Da bi bili profesori moraju biti doktori nauka, docenti, vanredni profesori i redovni profesori. Znači moraju imati historiju pisanja naučnih dijela zbog kojih su oni došli na taj step. Raspisao se konkurs u cijelom islamskom svijetu između ostalog u Egiptu. Na konkurs se prijavljuje jedan od najvećih učenjaka tada koji se zvao šehe Abdul Qadi el-Fattah alaih rahmatullah. Šeheh Abdul Qadi el-Fattah u svojoj biografiji kada je napisao CV napiše da je Ešarijski akide na Hšibendijskog tarikata i Šafijskog meseba. Išeha Abdul Fattah Al-Qadija prime da radi kao profesor na Islamskog univerzitetu. Ali mu kažu Egiptu čuvaj se, tamo su ti vehadi u Saudijskoj Arabiji. Nemoj, da ti oni, nemoj slučajno da pred njima se zakonješ nečim mimo Allaha. On će ti ima reti da si, si kufr počinje, s posto čafir. Slu, slučajno, sve ali to, nemoj da se zakonješ nečim mimo Allaha, nemoj da kažeš tako mi čabe, nemoj da kažeš tako mi poslanika. A u Egiptu ima i običaj da se zakonje poslanikom. Kao što je kod nas nekad bilo keabeni ili čabeni. Pa, Oni je prodavao jedne prilike kad je opustio se malo sa studentima, kaže tako mi poslanika. I ustane jedan profesor kaže šta je? Kaže ti si počinio kufur zato što si se zakleo poslanikom, a nije dozvoljeno da se zaklinje osim Allahom dželle šanuhu. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ko se zakune nečim mimo Allaha, taj je počinio kufur ili širk. Kada je on to rekao njemu, on me je <laughs> proradio živac, hajza <laughs> galavio, ti ćeš meni reći, ti jedan balavac koji ništa ne znaš, ovaj bio stranac, ne znaš ni arapski pričat, da sam ja širk počinio, da sam ja ovo, da sam ja ono, pošto su čuli kako galavni profesori su iz ovih razreda, učionica koji su bili, do, dotrčali. Pošto se zakuhalo, zovi dekana fakulteta da dođe, da smiruje situaciju. Dekan fakulteta je naš šeheh Abdulaziz Kari. I ne, on priča. A šeheh Abdulaziz Kari ulazi i izvodi šeheha, pusti šeheh, neka učenika, neka studenta, dođi, dođi, hajde skolj u kancelariju i dovede ga u kancelariju, vidno uzrojanog. Hajde ti sadavno naj na, kako se zove, pusti predavanje, otiđi kući od Morisa i tako dalje. Ovaj šejh Abdul Fettah el-Qadi je učitelj učitelja Ebu Humejda. Ovaj šejh Abdul Fettah el-Qadi, koji je to uradio, je govorio za sebe, nema niko na Dunjaluku da pozne Kur'an koja. Ja rekao šejh Ebu Humejdu, Pa dobro, rekao ona, I šta su mu na to? Pokože, šta će reći na to? Nema niko. Znači, bio je top. Odšao je kući i sutra na, sasta, na, na razgovor ga zove rektor univerziteta, koji je bio šeheh bin Baza, u to vrijeme. Dolazi je on, očekujući da kaže od otprenina za Egipat, Allaho najmanete. Kad je sekreta rekao šehe Bimbazu da, da je ovaj, odma kaže nemoj da čeka, neko ulazi u kancelariju. Ušao je šehe Bimbazma, je ustao, poselanio ga, bujdom šehe, šta treba, kako ti u Medini, aj očekuj, sad ono znaš, da počnu razgovor o kako ti u Medini, šta misliš ti da te mi oženimo jednom ovdje u Medini pa da si ti ono još, kakav ti je stan, treba ti veći standard da, da tražimo da ti daju veći stan. On se čudilo, znaš, ali ćemo da je kao, znaš, on smijava se, šta je u pitanju, znaš. Razgovarali su tako, nisu, Šeha Bimbaz nije spomenuo tu stvar. Ispratio ga, ovaj kaže, hajde sad će na vratima, znaš, ništa. A njega je ovaj dekan fakulteta, Šeha Bdorazi iz Kari, lično autom vozio kući, do te mjere su ga cijedili. O ga što je bio, Ešarija, Nakšibendija, Šafija. Kaže šejht Abdulaziz Karib, pošto ga je čekao nakon sastanka da ga odvede kući. Kaže, on ide i govori, Subhanu, Subhanu. Čudan čovjek, Subhanu, za bimbaza. Čudan čovjek, Subhanu. kako čovjek, subhano, čovjek Kaže, zašta? Kaže, on je tako, kaže, govorio Subhanu, a sve druga nisam doveo do kuće. Pa smo došli do pića kaže, znaš šta, donesi mi sve te lehabijske knjige što imaju, da ih ja pročitam. I kaže, še Abdulezi iskari, ja sam donio knjigu Tauhidu i ne znam ono što su protumačili onaj, unoci i učenici od ovoga, Muhammed ibn Abdulehaba. Kaže, pa je on pročitao, nakon sam donio kratko, kaže, subhanallah, Kaže, tako sam imao mišljenje, čitao sam one knjige i Allahu mi nisi onima našao ništa osim rekao je Allah i rekao je njegov poslanik, Ali Isra, to je to. Kako su se naši učenjaci odnosili prema onima koji nikako nisu u onim stvarima koje su spomenute kao što su oni? Zato što pravednost zahtijeva da se ti ponašaš prema muslimanu, makar se možda razilazi u nekim pitanjima zbog pogrešnog razumijevanja ili različitog razumijevanja, da budeš pravedan i da se držiš i sa njim u onolikoj mjeri koliko to može Allah užeta zajedno. Allaha molim da nam da što bolje shvatimo i primjenimo našu vjeru da nas učini što boljim svojim robovima, da nam oprosti grijehe i da nas uvede u dženeckje odaje sa poslanicima, učenjacima, šehidima i dobrim ljudima. Amin. Ja alamin alemin. Sallalahu wasalam. A, a la nabijina Muhammedin wa Adim. Sallalahu wasalam. I وإيماني أضاء الكون والزمان بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمان بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمان بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمان